Більшість видатних вчених у галузі вивчення часу піддають сумніву ідеї професора Холодного. Результати сьогоднішнього експерименту ще невідомі. Наукові експерти Організації Об'єднаних Націй вивчають всі моральні та юридичні аспекти, пов'язані з такого роду експериментами. Ярослав подивився на мене і закурив. Сонце вже проминуло добру частину Свого денного шляху, під нами повільно сунув білий океанський лайнер, ніби лінійкою прокреслений був його шлях у засіяному сонячними ближчиками морі. Ми заклали програму нашого дальшого польоту в електронний мозок і пішли з Ярославом відмивати всю Кіптєву і бруд останньої ночі. Потім понадягали боксерські халати. І лягли на пухнасті карпатські ліжники, мовчки втупивши погляди у прозору пластикову стелю, по якій бігали світляні хвилі. «Що з ними сталося?» – спитав Ярослав. «Цій галері присвячено кілька монографій. Я дам тобі почитати. А що з Оксаною? Її вбили родичі Єсуфа Паші». «Нічого не можна вдіяти, щоб її врятувати!» ворухнувся після довгого мовчання Ярослав. «Може, зв'яжемося з холодним і попросимо повторити?» «Ні», – похитав я головою. «Не втручайся в історію. Не раджу. Не переробляй її на свій смак. Нічого доброго з цього не вийде. Знаєш, можливо, саме на цій галерію вперше Зародилася ідея повстання на морі. Це ж перша непереможена територія революції. Погодься, безсмертна ідея. Мені здається, що без цієї галери не було б броненосця Потьомкін чи крейсера Очаков. Ти бачив, яке було в неї обличчя, коли вона стояла над цим клятим Юсуфом, Не вгамовувався Ярослав. «Послухай мене, старого», – сказав я, підводячись, щоб зготувати каву. «Шляхи історії ще можна збагнути, але жіночу душу я махнув рукою. Наш дирижабуль продовжував свій вільний лед над морем, в якому назавжди загубилися шляхи повсталої галери. Сказання... 10, в котрому розглядається суперечливий творчий шлях члена Європейського відділення художнього фонду «Смаглія» на широкому історичному тлі, де також діють такі загальновідомі особи як мексиканський революціонер і художник Хосе Хорхе Пачеко та великий художник і теоретик малярства Галактіонов Хмара, котрий вміє бігати по линвах. А чи не здається вам, ласкаві читальники мої, що вже святий час, як то кажуть, спрямувати ваш допитливий розумовий погляд ще на одну непересічну особистість нашого міста, а саме на художника Смаглія, члена Яропільського відділення художнього фонду. Хто в Єрополі не знає, хто не пам'ятає Смаглія? Його монументальна постать у довгому синьому на пальті зі смушковим коміром увійшла в легенду. Ось весна, теплий березень, бородні острівці снігу гинуть у жовтоглинні, плямкає багновище на околицях Ярополя, засмоктуючи хромові човботи смаглія з галошами. А він, збивши на потилицю зелений велюровий капелюх, Чим чекує, пророчую ходою, не боячись струмків, крижаних почернілих скип, що обламується під ногами. І велике його тіло, здається, також тане під сонцем ранньої весни. Але він вперто йде далі, притуляючи до грудей новий свій витвір, барвисту фреску, витончене поєднання кольорів холодних і гарячих. Драматичне панно, виконане на замовленні Яропільської ветеринарної станції, присвячене важливій профілактичній справі. Чи не забув ти прищепити свого собаку проти сказу? Знаю, знаю, знаю, що ви скажете. Що у вашій пам'яті Смаглій залишився не як утилітарний підмайстер пензля і трафарету, а як великий художник, чия знаменита картина «Хліб» стала місцем паломництва, а Єропіль завдяки цій картині набув широкого розголосу, особливо ж серед аматорів парапсихології. Та повинні ви зрозуміти і мене. І мої рації мусять бути взяті вами під увагу, а саме об'єктивність і безсторонність мого літопису. Вимагають, аби не приховував я від майбутніх поколінь всієї складності і суперечливості моїх героїв, чи, висловлюючись мовою діалектики, показував всепереможну дію закону боротьби протилежностей та закону заперечення-заперечення на конкретному прикладі Смаглія.